A harmadik fejezetből kiderül, jobb ma egy kényszer zubony, mint holnap egy kényszermunka. A füttya, mely elhangzott ajkaimról, kissé szokatlan és jellegzetes volt. Egy hosszú, két rövid, egy hosszú. Régi megbeszélt jelünk volt ez, és tudtam, ha kockás a közelemben van és meghallja, azonnal szerétejti, hogy valamiképpen hozzám siessem. Izgatottan vártam tehát, és csak azon imádkoztam, hogy időközben eljöjjön valaki a folyosón, mert akkor ismét el kell rejtőznöm valamelyik szobában vagy cellában, és barátom nem talál meg. Erre azonban nem került sor. Mint egy öt percnyi várakozás után nehéz lépteket hallottam a főbejárat felől, és csak hamar észrevettem barátom jól megtermett alakját, amint a lila kékvénybe sápattan és kísértetiesen közeledik. Hirtelen kiléptem az ablak mélyedésből, és így szóltam. Hú, – Hú-hú! – Ujjj! Uj. – kiáltott a rémülten kockás, és valósággal hátraugrott. Ne hihedj meg, kockás! – Biztottam nyájasan. – Csak én vagyok az! – Megvesztél! – ripakodott rám mérgesen. – Mit rémíted itt halára az embert? Még a vér is megfagyott bennem. – Nem baj! – feleltem. – Utóvégre világéletedben lobbanékony természetű voltál, és így rád fér, hogy kicsi lehűljön a véred. – Azért hívtál, hogy leűsd a véremet? Nem, azért hívtalak, hogy nagy csináljak belőled. Köszönöm, felelte barátom, meg lehető sem szemtelenül. Majd a tollammal csinálok nagy embert magamból. Nem vagyok rászorulva az ilyen alakok jó indulatára. Bólintottam. Kár, mondtam. Azt hittem, hogy kedved van elfogni azt a pasit, akit ilyen sokat magaddal keresel. Megmarkolta a karomat. Néhány héttel később azonban diaterminális kezelés teljesen helyrehozott, és így nem kellett amputálni. – Te! – mondta rekedten. – Nem tréfálsz? Te tudod, hogy hol van az a gazember? Fölényesen legyintettem. Hm, – Na, hallod? – feleltem. – Még ezt se tudnám. Öregem, aki ennyit kószál egész éjszaka a folyosókon észrevesz egyetmást. De ne szaporítsuk a szót. Akarod -e elfogni a mukit, vagy nem? Hülye kérdés. Ez a légió nagy keresztjét jelentené. Hát kérlek, akkor semmi akadálya. Már most oda mehetnénk, de ez feltűnő lenne kissé, és esetleg érdeklőnének oda lent, hogyan jutottál hozzá. Akkor pedig kiderülne, hogy segítő társad van oda bent. Ennek viszont nem szabad kiderülni, hiszen tudod? Tudom, Bólintott megértően. Hát mit proponálsz, hogyan csináljuk? A leghelyesebb az volna, feleltem, ha most lemennél és jelentenéd, hogy új ötletet támad. Át akarod kutatni a kórtermeket és a gumicellákat. Szerintem az sem ártana, ha magaddal hoznád toxonőrmestert. Ez igen veszedelmes fráterés, esetleg nem tudnál egyedül elbánni vele. Függetlenül attól, hogy közel fél méteres kés van nála, tartogathat esetleg más meglepetéseket is. Azon felül szerintem nem át, hogyha igyekszel lekötegzni valamivel az őrmestert. – Bólintott. – Ez csak ugyan nem árt. Ez nagyon jó tipp, és így fogom csinálni. – Te hol rejtőzöl ez alatt? – Én majd kinézek valami alkalmas búvóhelyet, helyet, ahol nem találhattok meg. – És honnan fogom tudni, hogy megtaláltad ezt a búvó helyet? – Onnan, hogy majd még egyszer fütyülök. Ha meghalod a füty szót, azonnal jöhettek. – Rendben van, derék fiú vagy. Hát csak ügyesen csináld, öregem. Barátságosan megveregette a vállam, de később a villanyúzás teljesen helyrehozott. Méhest eltűnt körülnéztem, hogy megkeressem az alkalmas búvóhelyet. Rövidesen meg is találtam, egy hatalmas szekrény formájában, mely az egyik szuterén helyiségben volt, és mindenféle limlomot tartottak benne. Néhány kényelmes kényszerzubbonyt, több alsónadrágot, egy napilap teljes folyamának bekötött példányát, egy kitömött kutyát és egy teljes rúd ez utóbbi azt jelentette, hogy a belső személyzet valamelyik tagja lop. Viszont azt eredményezte, hogy én is loptam, noha nem tartoztam a belső személyzet tagjai közé. Tehát az élet olyan, mint egy rút szalámi. Néha egészen izletes, csak sajnos egyszer mégis elfogy. Miután elfogyott, ezúttal nem az élet, hanem a szalámi, elhatároztam, hogy ismét jelt adok kockásnak, és utána nyomban elhelyezkedem a szekrénybe. Fölmentem a földszinti folyosóra, újra kinyitottam az ablakot, és egy hosszút, két rövidet, majd ismét egy hosszút fütyültem. Aminek egészen váratlan következményei lettek. Az első következménye az volt, hogy kaptam egy pofont. A második következmény az volt, hogy kaptam még egy pofont. Aztán még több olyan következmény volt, hogy pofont kaptam. Végül átvágták a torkomat, Ismeretlen tettesek megnyomogatták a gégémet, betömték a számat, aztán udvariasan felsegítettek rám egy kényszerzubbonyt, energikusan összesatolták rajtam, majd felpakoltak és vittek. Sajnos, hogy kik és hová, azt pillanatnyilag nem tudtam megállapítani, mert néhány másodperccel az első pofon elhangzása előtt a lila lámpa elaludt. Én nem aludtam el, csak kábult voltam kisé. Éreztem, hogy visznek, visznek hosszú időn keresztül folyosókon át, majd egy kulcs csettenését hallottam, és utána valami nagy dobbanással a padlóra esett. Ez a valami én voltam. Halványfény öntött el a cellát, ahová dobtak. Nagyon halványfény volt, de minden esetre elégséges ahhoz, hogy szemügyre vehessem azt a magas, karcsú, simára fésült hajú, fehér köpenyes fiatalembert, aki elfogásom irányítója volt. Két roppant termetű csíkos kabátos tenyeres talpa sápoló állt mögötte. Parancsol még valamit, doktor úr? kérdezte az egyik egy fóka pajuszú apró szemű fekete ember. Vegyék le róla a kényszerzubonyt, úgy látszik nem közveszélyes mondta az orvos. Bólintottam, mint egy jelezve, hogy nyugodtan levehetik a kényszerzubonyt, mert valóban nem vagyok közveszélyes. Az ápolók eleget tettek az utasításnak, szabadálták, kivették számból a tömést. A fehér köpenyes fiatal a kör körfelén fordult. Kérem, ne izgassa fel magát, mondta barátságosan. Ön nagyon jó helyen van, és én garantálom, hogy egy-kettőre helyre hozom. Módszerem közismert. Egyébként dr. Kennedy a nevem. Örvendek, mormogtam. Nevem Lor. Szabad szerényen érdeklődnöm az iránt, mit jelent ez az egész dolog? És szabad kérdeznem, mi az, hogy egy-kettőre helyre hoz? Hogyne, bár szerintem ez világos. Azt akartam jelezni, hogy legyen nyugodt, én meggyógyítom. Remélem nem kételkedik ebben. Megvalom őszintén, kise Miért? kérdezte látható meglepődéssel. Mert engem nem lehet meggyógyítani. Legyit, dehogy nem. Ön valószínűleg rosszul kezelték eddig, vagy félrevezették. Egészen biztos, hogy meg lehet gyógyítani. De nem lehet, feleltem a kicsú. Miből gondolja el? – Abból, hogy nem vagyok beteg. Csak a beteget lehet meggyógyítani. Az egészséges legfeljebb beteggé lehet tenni. Gyanakodva nézett rám. – Vagy úgy, ön nem beteg? – Cseppet sem. – Úgy, úgy – mondta lemondó hangon. Na nem baj, akkor talán adok magának egy injekciót. – De miért ad nekem injekciót, ha egyszer nem vagyok beteg? – Ezt hagyjuk fiatal barátom – mondta kisér szánakozva, és megveregette az arcomat. Mint említettem, nevem dr. Kennedy. Ennél fogva biztosra veszem, hogy nem kételkedik a szakértelmemben. Hiszen azért láthat most itt. Bizony, szólt közben az alacsonyabbi ápoló, egy pufók, borotváltal cubamba egyén. A Doktor úr híres ember, és teljesen megbízhat benne. Ma érkezett Kanadából, hogy átvegye az intézet vezetését. Higgy el, herceg, hogy a Doktor úr kezében jó kézben van. Herceg? Gondoltam némi ijjegységgel. Hát ez mi a fene megint? Kérem, mondtam Kennedy doktor felé fordulva. Én ezt nem értem. Én készséggel elismerem, hogy ön elsőrangú szaktekintély. Biztosra veszem, hogy ön az orvosok dísze virága. De ha engem akar ápolni, akkor nyugodtan elhervadhat. Értse meg, hogy a világon semmi bajom, és ezt a gyanúsítást is kénytelen vagyok visszautasítani, hogy herceg volnék. Elnézően bólintott. Jól van, fiam, jól van. Tudomásul veszem. Maga tehát nem is herceg? Nem. Hanem maga szerint kicsoda maga. Lauri légionárius vagyok. És nem csak én szerintem, hanem mások szerint is. Szegény fiú, de legyen nyugodt. Én meggyógyítom. A tisztelt öreg apját gyógyítsa meg, de ne engem. Kár családi körülményeimet belekeverni a dologba, ami a tisztelt öregapámat illeti már meggyógyítottam. Nem csodálom, hogy tud az ügyről, hiszen egészen jelentős szakcikket írtam erről a jelentős kísérletről. Nagyon valószínű, tette hozzá Gőgöse, hogy a szakcikkem alapján előterjesztenek majd a Nobel díjra is. Öregapámmal végzett kísérletem ugyanis teljes sikerrel járt. Ha olvasta a cikkemet, akkor tudhatja, hogy az önhelyzetesen reménytelen. Ezek után láttam, hogy teljesen reménytelen a helyzetem. Ennek az embernek hiába beszélek. Ez elhatározta, hogy bolond vagyok, és meg fog gyógyítani, ha belehalok is. Kezdtem méregbe jönni. Tisztelt Kennedy doktor úr, mondtam. Vegye tudomásul, hogy semmi közöm ahhoz a bizonyos nevelics herceghez, akivel ön összetéveszt. Nem nézze, felelte türelmesen. Kár minden szóért. Maga hiába mondja nekem, hogy Lori légionista... Mert én megismerem önt a fényképről. Nem tévedhetek, mert ezt a fényképet igen sokáig tanulmányoztam még otthon Kanadában. A fiziognómia tanulmányozása hozzátartozik a módszeremhez. Ön tanulmányozta az én fényképemet? Kérdeztem kétkedve. Hogyne! A családja kiküldte nekem. A családja előre jelezte, hogy beszállítatja önt ide, és az ő közbenjárásukra hívtak meg engem ebbe az elmegyógyintézetbe. Ezek szerint ön nekem köszönheti az állását, mondta büszkén, mert erre nem tartottam képesnek eddig magam. Hát sajnos ki kell öntábrándítanom. Keresse a betegét máshogy, mert én igenis Lor legionista vagyok, az oráni harmadik század 44-es közlegénye. Tudom, tudom, ne fáradjon. Ne herceg minden tünetét és teljes korvázlatát alaposan áttanulmányoztam. Tudom, hogy légionistának képzeli magát, sőt lehetőleg egyenruhában is jár, és ezen az alapon már nem egy majdnem végzetessé válható kalandban vett részt. Kezdtem nagyon ideges lenni. Mindemellett legyőztem indulatomat, és az orvoshoz léptem. Nézze, doktor úr, mondtam szeliden, becsület szavamra kijelenthetem önnek, hogy nem vagyok elmebeteg. Jó, jó, én mindannyian elmebetegek vagyunk. Hát lehet, hogy ön igen, én azonban nem. Kiáltottam most már valamivel ingerült ebben. Ezt ne csináljuk tovább, kérem. Értsem meg, itt valami végzetes félreértés történt. Lehet, hogy valóban hasonlítok is ahhoz az egyénhez, akiről beszél, de ez csak hasonlóság és nem azonosság. Nézze, fiatalember. Kár minden szóért. Engem azért hozadtak ide, hogy meggyógyítsa magát. Én meg is gyógyítom, ebből nem engedek. Ádászdübe jöttem. Arra gondoltam, hogy kockás és toxon őrmester közben már megérkezett, és barátom most engem keres, hogy útbaigazítsam. Nekem mindenki kell jutnom minden áron. Hát jó, mondta. Ha minden áron ez a szenvedélye, egy -e gyógyítson meg. De lehetőleg csak később, most van egy kis dolgom. Mozdulatot tettem, hogy elmenjek, a pufó kápoló azonban megfogta a karomat. Maga itt marad, mondta. Az orvos úr idehozatta, akkor magának itt a helye. Gyorsan szájonvágtam, vágtam, hogy ledöntött egy falat és egészen a cella túlsó faláig csúszott. Már is az ajtó felé ugrottam, Kennedy doktor azonban ügyes gyakorlott mozdulattal gáncsot vetett, mire nekiestem a párnázott ajtónak, és a ruganyos gumifalról visszapattantam. Sajnos számítottam erre, hallottam az orvos hangját. Látszólagos nyugalma nem tévesztett meg. Tudtam, hogy rövidesen dühöngeni fog. – Én nem dühöngök! üvöltöttem. – Szóval maga szerinte pillanatban maga nyugodtan viselkedik? – Ahhoz képest, amennyire próbára teszi a türelmemet, úgy viselkedem, mint egy kezes bárány. Maga kihozná a sodrából a ma született csecsemőt is. – Most csecsemőnek képzeli magát! – sugta az orvos a fókabajuszó ápoló fülébe. – Figyelje meg! Pár pillanaton belül gügyögni fog. – Az öreg apja gügyög, de nem én! – tomboltam. Az öreg apám csak ugatott. Olyankor hegyinek képzelte magát! – felelte higgadtam. – Kérem, csillapodjon! Most adok önnek egy injekciót! – Nekem ugyan nem! – kiáltottam és felpattantam a földről. – Ha egy lépést közeledik, úgy pofonütöm, hogy sárgalázat kap! – Most malária bacillusnak képzeli magát! – Súgta az orvos a fókabajuszú fülébe. Figyelje meg, hogy pillanatokon belül repködni fog, mint valami szúnyog. Lehet, hogy zizegni is fog, kérdezte a fókabajuszú. Könnyen lehet, többnyire zizegnek is. Figyelje a mozdulatait. Ha a mutató ujjából belőki magát, az azt a funkciót fogja jelenteni, mint mikor a szúnyog megcsípi az áldozatát, hogy a malária bacillus terjessze. Ne vegye le a szemét a mutató újjáról. A fókaba a jobb kezem mutató ujját figyelte, és nagyon meglepődött, mikor bal kézzel utcájon vágtam, hogy lesodort a lábáról az orvost. És maguk szerint most minek kéne képzelnem magam? ordítottam, ahogy a torkomon kifért. Hülyének Felelte higgattan. Csak egy hülye képes arra, hogy azt higgye ki tud innen szabadulni. Adják rá a kénszerzubbot. A két ápoló kisi feldagadt arccal, méző szájjal nekem rontott. Új erővel védekeztem, hogy magam is meglepődtem. Néhány óriási pofont nyújtottam át nekik, de mik voltak ezek a pofonok ahhoz képest, amelyeket ezek nekem nyújtottak át? Olyan erőfölényben voltak még külön-külön is, hogy teljesen kilátástalan volt a helyzetem. Pillanatokon belül rám húzták a kényszerzúbonyt, és azután, mivel a verekedésünk folyamán meglazult az ajtó zárja, átszipeltek egy másik cellába. Bedobtak a gumipadlóra és magamra hagytak. Dühöngésem tettő fogára hágott. A tehetetlenség most már csak ugyan valóságos tett. Nekem az volna fontos, hogy minél hamarabb kiszabaduljak innen, és megkeressem a montanyoni herceget, és ehelyett itt kell töltenem az időt, pedig minden pillanat drága. Később azonban lecsillapodtam. Eszembe jutott, hogy alapjába véve ez a helyzet még mindig jobb, mint ha utolértek volna és elcsípnek. méghozzá anélkül, hogy a montanyoni herceg előkerülne. Itt hiába a dühöngés, nincs mit tennék. Ő jobb, ha pihenek vagy egy fél órát. Rám fér. És különben is a montanyoni herceggel kapcsolatban rendkívül kellemetlen kilátásaim vannak. Ez a kellemesebb megoldás. Jobb meg egy bony, mint hónap egy kényszermunka. munka.